בעזרת השם יתברך, ימי מוהרנת, חלק שני, המשך, אות ס"ו. אחר שבת הגדול, בכל השבוע, הייתי מצפה שיגיע לי איזה איגרת או ידיעה מביתי, אודות רבי יהודה אליעזר, אם יבוא או לאו, ולא זכיתי לקבל תשובה מהם, אף על פי שבאמת שלחו איגרת מיד, שהיה ראוי שיגיע לי תשובה תכף. כי עגלת דואר הולך בחיפזון גדול מברסלב להדס. אבל התעכב האיגרת ולא בעד חול המועד פסח, אחרי שכבר בא רבי יהודה אליעזר להדס. ס"ז ביום שישי, ערב שבת קודש, ערב פסח, עשינו סיום. ואכלנו ושתינו יין קצת. ותהילה לכלא הייתי בשמחה קצת. וקרוב לחצות היום הנחתי עצמי לישון קצת. ובתוך כך בא רבי יהודה אליעזר ידידי והחייה אותי מאוד מאוד ומחמת שמחה נשקתי אותו באהבה רבה ונתתי שבח והודיה להשם ידברך שזכיתי לראותו כי מעשה שהיה כך היה זה שני שבועות ויותר אחרי שכתבתי האיגרת לרבי יהודה אליעזר הנ"ל שיבוא אחר כך סיפרתי זאת לרבי יוסקין אורי יאיר ענה ואמר, אין אתה יודע מה נעשה עם רבי יהודה אליעזר? הלא הגיעה לו סיבה לא טובה מאוד, כי זה איזה שבועות, בעת שהייתי בביתי והייתי מוכן לנסוע לכאן להאדס, הגיעה השמועה בעירנו בברסלב, היות שבא אדון אחד, איזה קצין, והיכה את רבי יהודה אליעזר הנ"ל בכפר שיושב בו עקה ופצוע עד למיתה ממש. והכל נשמע שבסמוך יביאו אותו לקבורה חס ושלום. אבל בתוך כך נסעתי משם, ומי יודע מה עלתה בו. וזה הדבר אמת, שהכה אותו עד למיתה, וכמה שעות לא דיבר כלל. והיה מונח כנגבה ולא ידע מה נעשה עמו כלל. אבל אף על פי כן, השם יתברך יחיהו ונשאר בחיים תהילה לקהל. ואני כשומעי זאת רעדה אחזתני, ונשארתי משתומם, והיה ליבי עליי דווי מאוד. העיקר מגודל הצער שהיה לי משמועה לא טובה כזאת, שהגיע לי מראי ואוהב דבק מאך כמותו. ונוסף לזה שרצוני היה שייסע עמי לארץ ישראל, ועוד כמה עניינים שהיה בליבי שאי אפשר לבערם. אשר על ידי כל זה גדל צערי וכאבים מאוד על השמועה הזאת. ומחמת זה כתבתי איגרת עוד הפעם כנ"ל, כדי שישיבו לי תשובה בזריזות על ידי הפסט. אבל לא עלתה בידי, כי נתעכבה איגרת כנ"ל. ומחמת כל זה גדלה שמחתי מאוד מאוד, כשזכיתי בערב פסח הנ"ל, לראות פני אוהבי באמת, רבי יהודה אליעזר הנ"ל. ברוך שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה. מכל זה ראיתי שהשם יתברך בעזרי. ורוצה שאבוא לארץ ישראל עמו יחד, כאשר כבר דיברנו מזה זה שני שנים, כאשר מבואר במקום אחר. ס.ח. ביום ראשון של פסח זכיתי שכיבד אותי אחד במצוות חיתוך. וזה היה פלא גדול אצלי ואצל כולנו, שימצא באדס, שרובם היו אז מתנגדים עלינו מאוד. ואף על פי כן, לא הזבנו, השם יתברך, וזכיתי שם באדס. שיהיה לי מצוות חיתוך ביום ראשון של פסח. ובפרט שמצוות מילה יש לה שייכות ואחדות גדול עם ארץ ישראל כנ"ל. ובפרט בפסח, שהכה יציאת מצרים היה בזכות מילה, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, על פסוק "בדמייך חיי". ותהילה לכלא נכנסתי לבית הכנסת, ובאתי לשם בעת שניגן החזן חזרת התפילה, אחר סיום הפיוטים של ברכת הטל. ושמעתי עיקר ברכת טל וקדושת כתר ואחר כך מלתי התינוק כדע תהילה לכל. שמחתית. והנה בשני הימים טובים הראשונים של פסח זיכני השם יתבח לשמחה גדולה מאוד בריקודים ומחולות. שמחה גדולה מאוד בעזרת השם יתבח. גם עם רבי יהודה אליעזר בא איש אחד מאנשי שלומנו הוא אבי וראי גם עוד אחד בא אצלנו בימים הראשונים של פסח ושמח עמנו אז הרבה. גם שאר אנשים היו שם. גם רב שמעון בעל הבית בעצמו רקד הרבה בעזרת השם. גם סיפרנו כמה נפלאות מרבנו ז"ל. בתהילה לכלא שמחנו הרבה בעזרת השם יתברך בימים אלו. ורב מנדל שהיה עמי כל הדרך שמח הרבה מאוד ורקד הרבה מאוד. עד אשר טמאו כל הרועים מהיכן הכוח לרקד הרבה כל כך שלא כדרך הטבע. והם לא ידעו מאאור רוחא דנשב בשיט פירקין, שמשם נמשכים המחאת כף אל כף וריקודים, כמבואר בהתורה ואל המשפטים. עין ביום שני, ראשון דחול המועד פסח, נסע הרב מנדל לביתו עם העגלה שבאה עם רבי יהודה אליעזר. ויצאנו כולנו עמו ללוות אותו עד סמוך לסוף העיר. ובשביעי של פסח זכיתי גם כן שכיבד אחד אותי במצוות חיתוך, וגם זה היה פלא גדול נוסף כנ"ל. ע"א. והנה דרכנו תמיד בברסלב להתפלל ביום שביעי של פסח בבוקר השקה מאוד, מעלות השחר ממש, כאשר נוהגים כן כל זרע בעל שם טוב ז"ל אליהם. אבל באדס אמרתי שבוודאי לא יהיה לנו מניין להתפלל בבוקר השכם כל כך. אבל השם יתברך עזרנו לחזק את לבבינו לשמחה, עד שזכינו שנתקבצו אלינו מניין עשרה, והתפללנו בבוקר השכם כמו בביתנו, ובתחילה טבלנו במקווה כדרכנו תמיד, ואחר כך התפללנו כל התפילה במניין, ואמרנו כל הפיוטים, וקראינו בתורה. גם שמענו ברכת כהנים, מרבי יהודה שבא עם רבי יהודה אליעזר ואחר כך המתנתי עד שגמרו בבית הכנסת התפילה ואחר כך מלתי את תינוק הדת תהילה לכל וידי כל זה נתעורר לבבנו לשמחה גדולה מאוד וכן היה תהילה לכל שביום שביעי של פסח היינו בשמחה גדולה מאוד בריקודים ומחולות הרבה כל היום כולו עד הערב ותחילה בבית שאכלתי בבית רב שמעון אחר כך נכנסנו לבית הברית מילה. בגודל השמחה שהיה לנו שם אין לשער, עד שעוררנו כל העולם שהיה שם לשמחת יום טוב ושמחת ברית מילה. וגם אבי התינוק שהיה בטבעו בעל מעה שחורה, וכשנכנסנו לביתו היה רחוק משמחה מאוד מאוד. אבל אחר כך מגודל שמחתנו עוררנו אותו לשמחה גדולה. עד שהוא ושאר האנשים הרחוקים משמחה כולם רקדו לכבוד יום טוב בשמחה רבה מאוד. וכבר מבואר אצלנו גודל המצווה כשמסמכים בשמחה את מי שהוא בעצבות ומראה שחורה. ובפרט ביום טוב וסודת מצווה כזאת. אחר כך נכנסנו לבית רבי צבי, וגם שם היינו בשמחה גדולה ורקדנו הרבה. ותהילה לקהל עבר כל יום שישי שהוא שביעי של פסח בשמחה רבה בעזרת השם ידבח. וכן ביום השבת שלאחריו, שהוא אחרון של פסח. בתחילה, בשעת סעודת שחרית, היינו רחוקים מאוד משמחה וריקודים מגודל ההגיעה של אתמול. אבל אף על פי כן, בדעתי הייתי נחשף מאוד לדבר מתורתו של רבנו ז"ל ולהיות בשמחה. עד שעזרני השם יתברך שהייתי משיח ומספר עם האנשים שבאו אצלנו, מכל מה שנזדמן לתוך פינו. עד שמתוך הדברים נכנסנו לתוך התורה של הפסוק וישסף וכו' שהוא ראשי תיבות שבועות, סוכות פסח ומעניין אברהם תיקן שחרית וכו' ומעניין השגות אלוקות שאי אפשר להשיג קיים על ידי צמצומים וכו' כמבואר כל זה בסימן למד והחייתי מאוד מאוד את כל השומרים אחר כך זכינו להתעורר על ידי זה לשמחה גדולה עד שהגיעה השמחה לרגלינו וחזרנו ורקדנו הרבה מאוד, עד שעבר גם כל יום השבת קודש בשמחה גדולה. וגדולה הייתה השמחה של הימים האחרונים, מהשמחה של הימים הראשונים של פסח. ברוך השם אשר עזרני עד כה וחיזק את לבבנו בשמחה, כי חדבת השם היא מעוזנו וכו'. ע"ב, ביום ראשון אחר פסח הייתי לאות מאוד לזכור הספינה. אבל היה מן הנמנע, כי היה אז החגאות שלהם שלושה ימים רצופים. ע"ג ביום רביעי פרשת שמיני, 11 לספירה, נכנסנו לבית רבי אבא הסרסור, והלך עמנו לשערי העיר. התכף מיד שכרנו ספינה בסך מאה רובל בעד שנינו. וליבי היה מסופק בתחילה איך אתן סך כזה תכף. כי לא נשאר בידי על שערי עיקרי ההוצאות משם ולהלן אפילו סך כזה. וזה ידוע שמסטמבול לארץ ישראל הדרך רחוק הרבה מהדרך שיש מהדס לסטמבול. אך אף על פי כן על השם מטבח ושכרתי הספינה תהילה לכל בסך הנעל ולהשם הישועה. ע"ד. בהיותי בהדס רציתי לראות פנים עם האנשים הגרים היושבים שם, שבאו לשם כדי לנסוע לארץ ישראל, ולא עלתה בידי. כי קצת מהם נסעו בתחילת החורף לאיזה עיר קטנה סמוכה להדס. כי כמה אנשים עם נשותיהם ויוצא חרציהם, באו בקיץ תקפה אי להדס. אבל מחמת שמועות רעש המלחמה של הגרקין, נתעכבו כולם בהדס. וקצת מהם נסעו לעיר הנ"ל, כדי להיות שם כל ימי החורף. מחמת גודל ההוצאה שבהדס, כישיבת כי כרכים קשה עליהם, וקצת מהם נשארו בהדס. ואישה אחת הייתה בבית רב איניך, שהוא אכסניה שלי, אבל לא דיברתי עמה כלל מהנסיעה של ארץ ישראל. כי מה יועיל לי אם תסע עמדי? ובפרט שהבנתי שגם היא אינה מרוצה לנסוע תכף. ושאר האנשים שרוצים לנסוע לארץ ישראל, לא ראיתים לפניי. כי בהדס לא התפללתי בבית המדרש. על כן לא ראיתי אותם. רק איש אחד הוא רב אהרון יהודה על. והנה באיזה יום אקרא השם לפניי איזה איש עני אחד ראיתי בומד בבית רבי שהייתי יושב שם כל היום בהדס. כי שם הזמין לי השם מטבח בחסדו מקום מנוחה חדר מיוחד. והייתי אוכל ואילן אצל רבי אבל כל היום כולו ישבתי בבית רבי צבי בחדר הנ"ל. וזה הועיל לי מאוד מאוד לנסיעת ארץ ישראל. ולולא זאת לא הייתי יכול להתמהמה באדס כל כך, ומי יודע אם הייתי נוסע לארץ ישראל. ע"ו והנה באתי באיזה יום לבית רבי הנ"ל, וראיתי אני אחד הנ"ל, והכרתי בו שהוא מהאנשים הגרים הרוצים לנסוע לארץ ישראל, והתחלתי לדבר עמו. והודה לי שהוא רוצה לנסוע לארץ ישראל. ושאלתי אותו, אולי יש כאן עוד איזה אנשים אמידים הרוצים לנסוע לארץ ישראל? השיב, הלא יש כאן רבי יוסף פרנצויז מטורנפול, שיושב כאן זמן רב עם אשתו ובניו, והוא עשיר גדול. תכף הוליך אותנו לאכסניה שלו. ומצאתיו שוכב על מיטתו משנת הצהריים, אבל לא היה ישן. ונכנסתי אליו, התחלתי לדבר עמו, ותכף התחיל לספר לי מגודל הסכנה העצומה שיש עכשיו חס ושלום, ושאי אפשר לנסוע עכשיו. ואמר לי שזה סמוך מאוד, הגיע לו כמה איגרות משם שאי אפשר ללך על הים הלבן. ובתוך כך סיפר לי, לחגרק, יימח שמו חזק מאוד, ושיש לו מדינות רבות שאין אנו עדים מהן. והוא יושב שם ולוחם מלחמות חזקות עם הישמעאל, ומחמת זה אי אפשר לנסוע עכשיו. ובתחילה החליש דעתי קצת. אבל תכף אמרתי בלבי שגם זהו רק מניעה שבאה בשביל החשק כמבואר לעיל. גם סיפר לי שהוא מונע ומעכב הרבה אנשים שבאו לכאן שלא ייסעו לארץ ישראל. וראיתי תכף שהוא שליח הבעל דבר לעכב מארץ ישראל ונפטרתי ממנו. מאז באה לא רציתי עוד לשאול כלל על הנושאים לארץ ישראל, שלא יחלישו דעתי חס ושלום. גם אנשי הדס המכירים אותי, כולם פה אחד אמרו שאין ראוי עכשיו לנסוע לארץ ישראל מגודל הסכנה, חס ושלום. והשם מטבח חיזק את לבבי לעבור על כל זה ולשום מבטחי בהשם מטבח, עד שעזרני בהחמיו לנסוע בחסדו הגדול תהילה לכלא. גם הודיעו לי בהדס שבסמוך קודם פסח יבואו משולחים מווילנה, המכונים פרושים, והייתי מצפה שיבואו, כי ידעתי שהם יישאו בוודאי. אבל לא באו קודם פסח, ואחר פסח ביום רביעי הזמין לי השם יתברך הספינה הנ"ל, ולא רציתי להמתין כלל על המשולחים, וזכרתי הספינה מיד שנישא אנחנו שנינו לבד בספינה שכולם ערלים, וגם מעולם לא הייתי על ספינה כלל, אף על כן חיבת קדושת עת ישראל התגברה על כל המניות בעזרת השם. ע"ז <חנזיין> והנה ביום שישי, ערב שבת קודש, בעת שהייתי רץ בבהלה בשוק באדס כדי לבוא אל הספינה, כי כבר הגיע חצות היום ובעוד איזה שעות יהיה נסגר השער ולא הניחו אותנו ללכת אל הספינה וכבר סילקתי להקפטן כל אמהות, היינו המאה הרובל, שכר ספינה והספינה מוכנת ללך מחר על כן נבהלתי והלכתי בחיפזון גדול בתוך כך הודיעו לי שבאו התא המשולחים מווילנה הנ"ל ובתוך הבעלה והחיפזון לא יכולתי להתאפק ונכנסתי אליהם. ודיברתי מהם מעט מאוד, ומסרו דברי פרישת שלום על ידי לרץ הקודש, ונפצרתי מהם בשלום ועליתי על הספינה תהילה לכל. וביום ראשון פרשת אמור, בהיותי בקושטא, זה תשעה ימים בבית רבי אברהם הנ"ל, באו המשולחים מווילנה הנ"ל ועמדו באכסניה שלי. והמשולחים מרבים בהוצאות. על כן לקחו החדר ממני ונתנו להם. ואנחנו עלינו על העלייה, ועמדנו שם שניים או שלושה ימים, עד שעלינו על הספינה ביום רביעי פרשה הנ"ל. בתוך שעמדנו שם יחד, דיברתי עמהם קצת, עד שהתחלנו לכנוס בעניין ויכוח קצת שבין חסידים למתנגדים, כי הם מעקת המתנגדים הגדולים על כל החסידים כמפורסם. והתחלתי לדבר עמהם באמונת חכמים. ואני הייתי סבור שעל כל פנים יש להם איזה אמונה בהגאון מווילנה שהם נקראים על שמו. אבל הם השיבו לי מיד, ואחד מהם היה עיקר מדבר וכולם הודו לו. ענה ואמר, אמונה יהיה לי באדם? כי הדברים הילד דיבר עימי. וכולם הודו לדבריו, והתחלתי להתווכח עמו. אם כן, מהו אמונת חכמים? אבל הם לא עיטו אוזני לדבריי כלל. והשיבו דברי שטות והבל הנוגעים קצת לכפירות כי באמת מי שאין לו אמונת חכמים גם אמונתו בהשם מתברכינה בשלמות כמבואר בדברינו הרבה ובפרט בתורה תקעו תוכחה. ואז ראיתי היטב החילוק שבין החסידים למתנגדים כי ראיתי שאפילו בתלמיד חכם שלהם שהם אומרים עליו שהוא תלמיד חכם וחסיד גדול גם בו אין להם אמונה ואחר כך אמרתי להם בפירוש, אני הייתי סבור שאם אין לכם אמונה בגדולי הצדיקים של החסידים, על כל פנים יש לכם אמונה בתלמיד חכם שלכם, אבל עכשיו אני יודע מדרגתכם שאין לכם אמונה כלל. ע"ח. והנה בתוך דיבורנו רצו לדחוף אותי מהבית, וכמעט שהיה נעשה מחלוקת גדול בינינו, אבל לא רציתי להתווכח עמהם הרבה. גם הבעל הבית השקיט אותנו והפריד אותנו שלא נבוא לידי מחלוקת. ואם לא היו פועלים כל החסידים בנסיעתם לצדיקים, אלא מה שיש להם על כל פנים אמונה בזה הצדיק שהם מקורבים אליו, ובכמה צדיקים דיים. כי אמונת חכמים הוא יסוד האמונה הקדושה, שהוא יסוד כל התורה הקדושה. מכל שכן מי שזוכה לבלי להסתכל כלל על המחלוקת שבין הצדיקים ומאמין בכולם, אשרה לו. גם המשולחים הנ"ל לא רצו לנסוע על הים, ודעתם לנסוע ביבשה. ואנחנו ראינו שאין בידינו צרות כל כך לנסוע ביבשה. וגם גודל העיכוב של הדרך, בגודל צר הטלטול וההגייה, הנוגע עד הנפש, ליסע על הסוסים מהלך רב כזה עם ישמעאלים פראי אדם, ולפעמים הם מכים את הרוכב, ושאר צרות הרבה בלי שיעור, שסובלים בנסיעה על הסוסים כאשר שמעתי בקושטא. על כן אמרנו על השם נשליך יהבנו ונישא על הים, והשם יתברך יוליכנו לשלום ויביאנו מהרה לארץ ישראל לחיים טובים ארוכים ולשלום, אמן כן יהי רצון. ע"ט נחזור לענייננו. ביום שישי ערב שבת קודש פרשת שמיני כ"ח ניסן, 13 לספירה שנת תקפ"ב עלינו על הספינה לסטמבול בערך שתי שעות אחר חצות היינו שבערך הצות נסענו מהאפסניה עם כל המטלטלים שלנו ובאנו אל השרים שיושבים אצל שפת הים לשמור על ספר ושם מסרנו הבילט לכמה אדונים ונתנו תכף חתימות ידם עליו כפי החוק ונשתה הדבר בערך שתי שעות וליוו אותנו כמה אנשים אשר נגע אהבתי בלבם ושם אצל הספר לקחתי רשות מאיתם ונפטרנו זה בזה באהבה ואחווה ורעות וברכו אותי ברכת שלום, עד שיצאתי מהפתח שיוצאין חוץ לספר, שמשם והלאה אין אדם רשאי לצאת ולכנוס בלי רישיון מכל השרים הנ"ל. וכאשר זכיתי לצאת מהפתח חוץ לספר, ניתן שמחה בליבי. והלכתי בשמחה אני וידידי רבי יהודה אליעזר, והיינו צריכים ללך על הנמל, עד שנבוא לספינה שלנו, אבל לא מצאנו מיד את הספינה שלנו. ורצינו לשאול את העכו"ם שישבו שם על הדרך, אבל רובם ככולם אינם מכירים בלשונות שסביבותינו. כי רובם מדברים בלשון איטליה או בלשון ישמעאל. רק קצת תיבות מועטים מאוד מבינים קצתם. והתחלנו לומר, היכן הספינה של הקפטן שלנו, יהיה הקפטדוביץ'. ובתוך שלחנו איזה פסיעות על הגוון, ענו ואמרו לנו, הלא זה המלאך ההולך עתה ומהספינה של יעקב הנאל. ומאת השם הייתה זאת שהזמין לנו אז באותה שעה מטרס אחד מהספינה שלנו שהייתה עומדת בכסא הגוון. וברוחב הייתה רחוקה בערך שטח עשרה ספינות מהספינה שלנו. ובלא זה איני יודע איך היינו יכולים לבוא לספינה שלנו. ואז תכף הוליך אותנו המטרס הנאל דרך כל הגוון. ועברנו אצל ספינות הרבה של אחרים עד שבאנו אצל קצה הגוון ושם הכניס אותנו לתוך איזו ספינה סמוכה וגם זאת לא הייתה ספינה שלנו רק העבירו אותנו בתוכה וכן הוליך אותנו מספינה לספינה דרך כמה ספינות וכשיצאנו מספינה לספינה ובאמצע עמדו ספינות קטנות נמוכים שבהם הולכים החיטים מעדס לספינה הגדולה וכיוצא בהם על כן הוכרחנו לרד לקצתם כמו מעלייה לארץ ובקצתם לא היה סולם ולא מדרגות, רק הוכרחנו לרד בחבל. אבל מרוב שמחתי ורוחב ליבי אז, לא היה לי שום פחד כלל לרד בחבל מספינה לספינה על הים, בדרך שלא עברתי בו מעולם. רק עברתי מספינה לספינה בזריזות, כמו שעבר המטרס להבדיל שהוליך אותנו. גם רבי יהודה אליעזר חברי הלך אחריי, ובספינה היה לו מעט פחד, ואף על פי כן הסתכל עליי וירד גם כן בחבל. וכן עברנו דרך כמה ספינות בזריזות גדול עד שבאנו לספינה שלנו. ושם היה רק מטרסין, כי לא היה שום יהודי עימנו בכל הדרך מעד אצל אסטמבול. רק אנחנו שנינו לבד בין כמה מטרסין ערלים. וגם אצלנו הלכו עוד כמה ספינות ובכולם לא היה שום יהודי כלל. וכשבאנו על עליית הספינה, ושם אין שום איש מכיר בלשון רוסיה, ולא בשום לשון שבסביבותינו, ותכף ומיד ירדנו אל הבית של הקפטן כי מקום ירידת הבית ידעתי מקודם על ידי שהייתי באדס באיזה ספינה העומדת על הגוון של חרסן ובבואי על הבית מצאתי שם שני הרעלים אוכלים מסעודת הצהריים אבל הקפטן לא היה ביניהם כי היה על ספינה אחרת ואכל שם אצל אחרים ותכף כשנכנסנו אל הבית שאלתי מיד זאת הספינה של יאקב הנעל? ומאת השם הייתה שהיה ביניהם אחד שהיה מכיר בלשון אשכנז קצת והשיב תכף בלשון אשכנז הן וקיבל אותנו בספר פנים יפות וכפי הנראה שכבר הודיע להם הקפטן שיבואו שני יהודים שסחרו אצלו לעבור בספינתו והתחלנו לבקש הערל שדיבר בלשון אשכנז שייתן לנו ספינה קטנה ללכת הספר לקבל שם כל המטלטלים שהשארנו שם בבית המיוחד הזה ענה ואמר בוודאי אתן לכם, רק אתם צריכים להמתין מעט עד שיאכלו האנשים, כי עתה הוא זמן החילה שלהם. ותכף חזרנו ועלינו על הספינה, וראינו שכל המטרסים יושבים ואוכלים, ואנחנו הלכנו לכאן ולכאן בכל הספינה, כי הכל היה אצלנו נפלאות, ובפרט אצל רבי יהודה אליעזר שלא היה בשום ספינה כזאת מעולם. ואפילו אנוכי שכבר הייתי בספינה עומדת על הגוון של חרסן כנ"ל, אבל אותה הספינה היא קטנה מהספינות האלו, וגם שם לא היה לי פניי להסתכל היטב, להשביע עיניי בכל תבנית מעשה הספינה. והלכנו בכל הספינה בשמחה גדולה לכאן ולכאן, ונתעכבנו קצת עד שעלה המדבר בלשון אשכנז מהבית למעלה. וכשראינו שעדיין אין נותנים לנו ספינה, שאלנו אותו על מה מייקב אותנו, כי היינו להוטים להביא המטלטלים מחמת שהיה בערב שבת קודש אחר חצות. וישיב עדיין לא גמרו אכילתם והוכרחנו להמתין עוד קצת אחר כך נתן לנו ספינה וירדנו שנינו לתוכה אף על פי שהיה שהיית די שרבי יהודה אליעזר ילך לבדו בשביל המיטלטלים אבל מגודל שמחתי הלכתי גם כן וגם כדי לראות פנים עם האוהבים שליוו אותנו כי ידעתי שבוודאי ממתינים לנו וכן היה שתכף כשבאנו על השפה ראינו אותם מרחוק וצעקנו להם שיבואו ובא רבי צבי ורבי ברמי ליפיבץ לקראתנו בפנים של אהבה והשתוקקות וגעגועים גדולים מאוד מאוד. אבל עתה אסור לנו עוד להתוועד יחד, כי אם נדבר עמם מרחוק דרך הגדר, כידוע לבקיעים בזה. ולא ידעתי אם אני רשאי לכנוס על שער הבית שהיו מונחים שם חפצים שלנו. וראיתי אחד והתחלתי לומר לו שייתן לי רשות. והוא הכיר אותי והשיב לי תכף פתח השער, כי לא היה השער סגור בשום מנעול. ותכף פתחתי השער, ונכנסנו אני וחברי, וגם המטרס להבדיל, קיבלנו כל החפצים לתוך הספינה הקטנה. אחר כך דיברנו יחד, דרך הגדר, עם אוהבנו הנ"ל, וסיפרנו להם איך על כל הספינות הנ"ל, דרך חבלים וכולי כנ"ל, ונפטרנו עוד הפעם מהם בשלום, וחזרנו עם הספינה לספינה שלנו, והם עמדו והסתכלו, ולכן שאר אנשים עמדו על הר הגבוה מרחוק. וכולם רמזו לנו בידיהם ואנחנו אליהם בדרך אהבה וגעגועים גדולים. וגם צעקנו להם בקול גדול חיים ושלום עד ששמעו. והשיבו לנו עד ששמענו קול אהבתם. עד שעברנו מנגד פניהם לבין הספינות הגדולות עד שבאנו לספינה שלנו. ותכף אלוה עמד עם כל החפצים שלנו ואנחנו קיבלנו אותם מהם והכל בזריזות ובשמחה ועדיין לא בא קפטן לספינה. ומחמת זה הנחנו כל החפצים למעלה על הספינה, כי לא רצינו להוריד אותם אל הבית, כפי המדובר עמו, עד שייתן לנו אתה רשות בעצמו. פ. אחר כך הדלקנו אש והתחלנו לבשל תרנגולת שהיה עמנו לכבוד שבת קודש. אחר כך בערך איזה שעות בא הקפטן ומצא אותנו והסביר לנו פנים. וירדנו עמו לתוך הבית, הוא בא עם עוד איזה אדון מספינה אחרת. ותכף שאל הקפטן אותנו היכן האחרים? ישבתי לו על רבי יהודה אליעזר זה האיש שבא עימי וענה ואמר הלו עוד שני אנשים מחויבים לבוא ומעשה שהיה כך היה כי הסרסור רבי אבא מהדס בעת שדיבר עם הקפטן לסקור הספינה בשבילנו שאל אותו הקפטן כמה אנשים יהיו השיב לו רבי אבא ארבעה אנשים כי היה סבור שייסעו עוד שני אנשים מהדס אבל לא נסעו אחר כך כשנגמר המקח עמו חמישים רובל בעד נפש לא דיברו בפירוש אם יהיה ארבעה דווקא או שניים ונתתי לו עד קדימה וכשחזרתי לביתי בהדס והתחלתי לחשוב אולי יקפיד הקפטן שיהיו דווקא ארבעה וציוויתי בשאול את הסרסור על זה והשיב הסרסור שאין זקפדה כלל ואחר כך ביום חמישי למחרתו כשחזרתי והלכתי אל הספר וסילקתי כל עמי הרובל לקפטן ונתן לי קבלה עבור תשלום גם כן לא נדבר שום דיבור מזה כלל. ואחר כך חזרתי ושאלתי בעצמי את הסרסור, אולי אקפיד שיהיו ארבעה? ושחק ממני ואמר לי שלא יקפיד. וכן היה להפך, שהקפטן שאל תכף מדוע לא באו עוד שניים. והשבנו לו, מה לנו בזה? הלוא אנחנו איננו עדים כלל, רק שכרנו לנו מקום בסך מאה ראובן. רק הסרסור דיבר מה שדיבר כדרך הסרסור. ודיבר הקפטן עמנו בכעס קצת, והיה לו ייסורים גדולים מזה. ענה ואמר הקפטן, הייתי סבור שתבואו ארבעה אנשים, והייתי נותן לכם כל הבית פנוי, ועכשיו לא באתם רק שניים. עניתי לו, הלו בלא זה הבית צריך להיות פנוי בשביל אדוני. ענה ואמר, בשבילי די מקום מיטתי עומד בבית במחיצה המפסקת שם, וכל הבית הייתי טוען חיטים כמו בשער הספינה. עניתי לו, גם עתה הרשות בידכם לטעון הבית בחיתים, רק שיהיה לנו איזה מקום בעלמא ללון שם, ושתק. והיה לי פחד גדול מזה, כי הייתי מתיירא שלא יעלי לרעיל לטבוע אותי חס ושלום עוד מאה רובל בחינם, ועד השני אנשים שלא באו. כי חשבתי בדעתי שיטען שעכשיו אין לו עוד חיתים לטעון בהבית. כי באותה השעה כבר נגמר טעינת הספינה. אבל לא רציתי לטעון עמו הרבה. וגם כי בלא זה אין יכול לדבר היטב אפילו בלשון רוסיה. וגם הקפטן לא היה יכול לדבר היטב. ודיברנו יחד כמו להבדיל שני עמי ארצות העוסקים בהלכה יחד, שאין אחד מבין הטעות של חברו. ועליתי מיד מהבית אל עליית הספינה בפחי נפש קצת, רק התחזקתי עצמי ואמרתי בלבי איך שיהיה. ברוך השם שכבר באתי על הספינה. ותכף ומיד התחלנו לעסוק בבישול לצורך שבת. וכל המטרסים כולם היטיבו עמנו והראו לנו תכף איך לשאוב מים מתוקים עם הפלומפ מתוך החביות ומקום העצים והתחלנו לבשל את התרנגולת שהייתה עמנו ועדיין היו כל החפצים שלנו מונחים תחת השמיים על פני עליית הספינה כי לא רציתי לשאול את הקפטן היכן לאן ניחם כי אמרתי אמתין עד יעבור זעם אחר כך תליתי עיניי למרום ואמרתי ריבונו של עולם אני שלך, ומעט המעות שבידי הכל שלך. כי רצונך עשה עמנו. כי ידעתי שבאם חס ושלום יעשוק אותי האדון הזה, בוודאי תעזור לנו ותזמין לי ממון אחר. אך בבקשה ממך, הצילני מידו, ואל יהיה נמסר ממון ישראל ביד גוי בחינם, ואל תצער אותי כל כך. ושאר דיבורים מועטים כאלה. אחר כך שכבתי על החפצים ונרדמתי קצת. אחר כך עמדתי ונתחזקתי ובאתי לקפטן ושאלתי אותו בי אדוני יודיע לי היכן הניח חפצים. בתכף ירדתי מלתוך הבית ואמר לי בפנים יפות הלא כל הבית לפניך הנח במקום שתרצה. בתכף נתרחב דעתי קצת ועליתי והודעתי לרב יהודה אליעזר אך אף על פי כן לא היה לנו תנאי להורידם כי היינו צריכים לגמור הבישול. ואחר כך באיזה שעה ראינו כי היום רד מאוד והשבת ממשמש ובא, וסילקנו הקדירה מעל האש. והתחלנו תכף להוריד החפצים, והמטריסין הורידו קצת החפצים הכבדים. גם באותה שעה ירדו קצת מטריסין ופינו את הבית וכיבדו אותו. ואמרנו הכל בשבילנו, שמפנים ומכבדים את הבית לכבוד שבת קודש בשבילנו. וגם אנחנו סידרנו הכל כראוי, והנחנו כל דבר במקומו. אחר כך לבשנו בגדי שבת. וכל הבית היה פנוי, כי הקפטן כבר חזר והלך בספינה קטנה לספינה אחרת. והמטרסין כולם עלו על עליית הספינה, ונשאר הבית פנוי בשבילנו. וכן ברוב היום, ערב שבת קודש, ובשאר הימים, על פי רוב היה הבית פנוי בשבילנו. והיה לנו רשות לעשות בו מה שנרצה, להתפלל וללמוד ולכתוב ולהתבודד. ואז תכף התפללנו שנינו בבית בשמחה, ולא היה שום מונע ומעכה בתפילתנו. וכשגמרנו התפילה ניתן שמחה בלבנו והיינו שמחים מאוד ואמרנו שלום עליכם בשמחה וסידרנו השולחן בלחם מישנה וכוס יין לקידוש וקידשנו על הכוס בשמחה ונטלנו ידינו ואכנו בשמחה דגים יבשים שהיו עמנו ובשר התרנגולת ושתינו יין וברכנו ברכת המזון הכל בשמחה אחר כך רקדנו מעט מחמת שמחה אחר כך שכבנו לישון בבית ועדיין לא בא קפטן אך בלילה בעת שהיינו ישנים בא הקפטן להבית ואנחנו היינו ישנים ולא שמענו כלל כי לא הקיץ אותנו כלל. ובבוקר ביום שבת עמדנו ועלינו על הספינה וראינו שהם עוסקים במשיכת החבלים ובפריסת הווילהות והבנו שבאמת וכמו שאמרו שביום שבת קודש התחילו ללך. אבל אף על פי כן בכל יום שבת לא הלכו רק שהזיזו ממקומה הספינה דרך מועט בעת שאנחנו התפללנו לתפילת שחית גם בבוקר הלך הקפטן, אודות הבילנטים, ונשתהה שם הרבה עד אחר חצות היום. ואנחנו התפללנו לתפילת שחרית ומוסף כדרכנו. ואין איש בבית עימנו בעת התפילה, ואפילו אם נזדמן שנכנס איזה מטרס לתוך הבית לקבל איזה דבר לצורכו, לא בלבל אותנו כלל. ואחר התפילה קידשנו על הכוס, אחר כך קראנו בפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. אחר כך טיילנו קצת על הספינה וראינו איך הם עסוקים בתיקון החבלים והוילהות ומכינים עצמם בכל מיני הכנות ללך. והיה לנו שמחה גדולה מזה, כי לפעמים נזדמן חס ושלום שהקפטן מבטיח ללך מיד, ואחר כך צריכים להתעכב כמה ימים. ובאמת תשרי העבר נזדמן שנתעכבו שלושה שבועות על הספינה קודם שהלכו, עד שכלה בידם כל המאכלים שהכינו להם. והגיעו ימי הקור, והיה להם ייסורים גדולים עד הנפש, אך מנה לצלן כידוע באדס. וברוך השם שהצילנו מזה, כי ביום שישי עלינו על הספינה, וביום שבת זזה ממקומה קצת, וביום ראשון ראש חודש יר התחילה ללך לדרכה. אחר כך אכלנו סעודת שחרית, וטיילנו עוד הפעם על הספינה, אחר כך ירדנו לבית, שכמנו לישון קצת. והשכמנו מהשינה, ועלינו על הספינה, והיינו שם כל היום עד המנחה. כי על עליית הספינה היה נוח לנו להישב, מחמת שיש שם אוויר טוב. ולא ירדנו לבית כי אם לישון ולאכול ולהתפלל, וכל היום היינו עסוקים בהכנת הספינה ללך. וביום שבת בבוקר אמר לנו הקפטן שנמסור לו הבילט, כי קודם שנסעת הספינה ממקומה, צריכים להראות בכרטיס לשומרי הגבול, שעומדת על הים. ומסרנו לו הכרטיס, ונסע לשם, ונשטרה שם כל היום עד לעת ערב. והאימון עשה עוד אחד, זה שהיה יכול לדבר בלשון אשכנז כנ"ל, שהיה לו קצת היכרות עמנו. אחר כך סמוך למנחה בא זה האשכנזי לבדו, והביא עמו ספינה קטנה עם שקים מלאים חיתים, וירד לתוך הבית ופינה שם מקום, וסילק כל החפצים שלנו אל הצד, והכניס כל השקים עם החיתים לתוך הבית, והיה לנו שמחה גדולה מזה, כי הבנו שהקפטן הביא בכוונה עוד חיתים מאדס. כדי לטעון אותם בתוך הבית כאשר אמר כנ"ל, ועתה? אין לו שום טענה עלינו. אחר כך התפללנו מנחה ואכלנו סעודה שלישית, ואמרנו בני איכל אה, בנעימה ובניגון. וארחנו בסעודה עד חשכת לילה. אחר כך התפללנו ארבית של ראש חודש שיעה, והבדלנו על הכוס. נולע עלינו בסמים בשעת ההבדלה. הסתכלנו והנה עומד פלפל שחוק על השולחן, כי היו רוצים לאכול שם. ולקחתי אפלפל וברכתי על ברכת בשמים. אחר כך בישלנו כאפה ושתינו. ותהילה לכל עברה עלינו השבת קודש בשלום ושלווה ושמחה. ונתתי שבח להשם יתברך שתהילה לכל לא היה שום צער בשבת. ברוך השם אשר עזרני עד כה.